Vuvuzela Citește-o și dă-o Mai departe Mai departe Capitula Șasea B, b Bis Vuvulia n ținut pentru că brusc s-a declanșat isteria cu război între palate și lupte de strade pentru putere și tankuri și artilere. A fost așa numitul război de două zile și o noapte de sâmbătă spre duminică. Război cum nu s-a mai văzut pe la noi de la precedentul război când țara a rămas fără dirijor. Și noi, orfan de amândoi, ne orfăneam în cor din dos, rar pe față că vezi bă dacă legea nu e suficient de clară și precis e o lacună care nu ia bună că legiuitorul n-a prezis și nici Caracatița n-a zis nimic că cine are dreptate în caz de criză și era criză de sacâzi și de cârmâzi și coade peste poate la casele de pare Era un cerc vicios că care e mai băsos ăla că eu, ăla l-altu, banu că tu, banu ba eu, ba, ba da banu o ba da, o bladi, o blada, că căfulul fulul de așe e mai ca chinta. Și până să intervie, să-i mediteze Obama, ei, pac, la războiul, cu declarații belicoase, topârcinoase. Ca. Prea luminatului, prea mult prea slăvitului și îndelung iubitorului de omănime, domnul și oblăduitoriu, a toată băsomania, traian de ce balbăsesc cu dragă basarabă, voivoadă dragostea, cea într-o lege și apostolească blagoscovenie aduce mărimii tale. Etc, etc. Iată cum a început războiul epistolar declarat între palate. Și ne facem datoria să publicăm fragmente din toate. Aha, nici un lucru nu este mai bun și mai lăudat într-o această lume prea sfințite de părinte decât folosul și facerea de obște fă bine bre și când termin băsodromul dă-mi și mie numele firmei grijește pentru numele tău ca acesta îți rămâne decât o mie de euroi răspunsul a fost terifiant și electrocutant și nu s-a lăsat deloc așteptat. Înainte, ca să se bage trupele isfor între ei și blindatele natoase să le calce prin case, pac la războiul de unde citesc din Prea de Slovia la Chiriaco-Dromionu, adică Calea Domnului, mai piticot care îl punea la cale pentru cursele de karting și raci cu alergări în saci al din Boc. și de patru ori deocamdată alesului păstoriu chirmic Boc arhiepiscu și mitropolipu scaunului Clujelui alvadului a și ai vaideenilor al restului și a toată țara Ardealului și a părților țării ungurești și a țării săsești și a țării secuiului, emil al răchițelelor și emir al gâștelui și a raței, că unui adevărat jupan și după darul cu harul Duhului Sfânt Băsesc, părinte sufletesc al tuturor minștilor din patru guverne Plecată în chinăciune, ETC, ce Ca orban de partid și ca orban de stat, în fac datoria de a vă spune că s-a dat fără licitație. Și iarăși aș câștiga cineva nume nemuritoriu, mare lucrătură iaste. Grijește dar la lumea ta să najungă ajungă de o cară prelumea. Că bă, se mai avea atul din mânecă și anume o Constituție. E? Ce-ai de zis? Atenție! Escuie omul unei singure cărți și de când buchisește la ea a ajuns la litera P. A, nu e ce crezi neata. A, nu juca la kachalma, p de la putere, adică cine face legea are și puterea de a o face și s-a făcut pace, pace, pace, cum se face între Și s-a semnat un protocol, cum că în caz de criză se dă vina pe pălânele de la Bucovina. Că prin ocol, literușii, literoile și literoaie au făcut-o de oaie, cu behăitura aia că nu ne vindem lâna. Da, criza n-a trecut nici după ce s-a vândut cu tot cu bucovina lor și s-a amanătat orice clipic de aur căzut din lânuri. S-a căzut de acord că criza nu se termină în mandatele mele cele două, nici în mandatele tale pătrate și nici în mandatul necuratul care hai haisamă cu omar și vor orice oman s-a constatat că Dracula parc e în criză s-a declarat falimentul de țară omană și s-a semnat ce s-a consemnat. Era clar că legea nu trebuie să fie nici dreaptă, nici strâmbă, ci așa și așa, ca să se poată interpreta și îndrepta. Dar, din păcate, Legea n-avea normele de aplicare și nu se putea intra în vigoare decât mai apoi, ca lege de gradul 2, bună pentru Orient și cetățeni second hand. Până atunci, te că după atâta război în doi, încă se mai văd urmele de la război. Uitați, leziuni pe fesa stângă, nu pe Nu, doar pe și o cicatrice pe față, aici. Mai bine, hai să nu ne mai aducem aminte de ocultismul care ne-a ocultat și să ne întoarcem la culta noastră tradițională omană, micul și berea și legea, toată de pomană. Legile și dragostea, astea țin în sus lumea. Cântecul de voie bună face lumea un pic mai bună odată cu armonizarea legislației dintre cele două palate și încetarea războiului rece, ar mai fi ceva? Ce? E. Ce ar mai putea fi? Ca în alte dăți, avem iar parăzi, păstrăzi, ar trebui dată o lege a cozilor. Pentru toți codașii Că să știe că starea de coadă E o etapă premergătoare datului din coadă Și după premergător Se bate pasul pe loc la step Când se face coadă la țucal Ca și râurile Cozile e un rău necesar Că lumea se împretena Și moș și babe se încopcea între ei la vorbe dis de dimineață până la trei, la cozile la lapte și seara, de cu seara până la opt, la cozile la carne, nu ca cu unde în miez de noapte la coz la farmacie nici nu se mai purică de frică, nici nu mai socializează la cantine de ajutor social. Nu mai e ca atunci când era o unică coadă cu două capete retezate cu o singură împușcătură, și apare invidia și râca. Că care are coada mai mare? Coada la ăla parcă era mai mare. Și vocile mai game. Păcând la mine în rând, e un scurt de coadă din când în când da, dacă o să le dau portocale, dintr-o dată coada mea va deveni fe, fe lungă. Că cozile din trecut făceau scrobut, că n-aveau vuzelă ce În loc să-și vadă de coada lui, el stă cu ochiul pe coada mea, derbedeul Dracului, ca să zic așa. Că și pe acolo, tot chiurui se zicea, pardon. Păi e destul că eu, cât îți de să stau suficient de mult timp la coadă la mine că în urma mea se face coadă de mulțime. Veniți care mai de care să mă admire. Și coada produce la coadă o altă coadă, mai subțire. Că orice coadă trebuie să aibă cap și mai ales coadă. Și la mine e o coadă la coadă. Pentru a se evita iar vreo răzbelă și vreun apel la vuvuzelă și la vreo rebeliune de pluș S-a scandat lung fără ruși și fără cozi de topor. Și s-a votat în cor legea pentru armonizarea cozilor, motivația juraților. În fața legii toți suntem egali, deci și cozile trebuie să fie egale. Nu se există coadă mai mică sau coadă mai mare sau CO2, CO2 mai lat sau mai îngust. Legea prorecrită Patul Procust prevede tăierea cu a, 25% a tuturor cozilor dacă s-a trecut la scris a, alt agamiț, dan-dana, a, bașca că era benevolă. Că ce formă legală de scriere să-i dea ca să nu fie declarată neconstituțională. După pleașcă cozile sunt o formă de scriere rondă dar după boacă scrierea e o formă de coadă. Răspunsul a rămas în coadă de pește că Boc s-a apucat iar de veșnica lui primăreală și plimbăreală prin guverne, fiind prim-ministrelul, care este întotdeauna primul la pupin cureală și Băse, care este, cu o de ani mai deștept decât voi, s-a apucat iar de lecții de băut și de bătut, iar cozile și-au văzut încă o dată liniștite de drumul lor din trecut spre viitor. Mii de omani și-au lăsat în urmă case, vite și etecee și fug în turmă de, din calea apelor și a legilor lor, că noi suntem simpli trecători prin istorie doar ei lasă urme că Boc n-a mai aplicat legea lui Ciomă și la armonizarea inundaților și a râielor din Dracula Park și avem iar Canal de dăți, inundăți, deovăți. Ce? Ce ar mai putea fi? Se stă la coadă, la votat, botezat și pupin curat. Cozile, după cum știi, sunt în sistem zigzaganat. Că orice sistem băsesc e un șir ușinat, o înșiruire de șire de înșirați vuvuzați și uniformizați în salopete portocalii cu pete rămasă de la pelacozile la care au mai stat oameni pătați ca și gândirea zigzagată le și vorbirea printre un, un șir popoțos, fără cap și coadă, având un singur sens de mers care n-are niciun înțeles e pur și simplu o coadă la ceva poate să o da ceva că ăsta e farmecul la scrierea ca o coadă nu știi niciodată unde șirul e o funcție cel mai bine definită pe o mulțime m infinită de fapt șirul e singura funcție a oricărui mulțim. și rațiunea ei de a fi se face coadă doar de dragul de a sta la coadă să se ludice. <coughs> Pentru a păstra ordinea, funcționarii dau bilete de ordine și noțiunea de limită a unui șir, de aici până aici, cu limită de dreapta și de stânga, în frumusa, avra, în soare. S-ar putea, bine bineînțeles, citi și invers, cu acelea și înțeles. Ăsta e un maxim democratic, maxima zilei fiecare să înțeleagă ce o vrea, atâta timp cât la nivelul silabic se aude tot aia. Stima noastră și mândria într-o limbă gimnastică sincronă. Într-un sistem democratic se poate spune orice. A, numai așa ceva nu. Că nu rimează cu bă, se scuc. Legile erau pline de lapsusuri și lipsuri și create uh, cu erate. Dar cred că unele era expre. ca așa e un sistem băsesc cu circuit închis, fără vece, exemple, căcălă, tradus în ia și a, o, o a, e, în rimă cu i, o, o a, a, a e, e, Că erau multe lipse în epocă și absenteisme și crizele se țineau lanț. Dar mai grave decât toate celelalte ce la WC, erau lipsurile de V din vece. Adică lipseau vocale. Alte flautisme gri. Tot de tipul lui cri -cri, cum ar fi prin, trec, s-au declarat greerisme și au emigrat. Căci că prea li se îngrigă de fric și de frică. De. Prea de iarnă. După moda de iarnă, un greer e borțos și își plânge râsul de astăvară, Că iarna nu-i ca vara. Ca orice sistem probăsesc, coada e un șir, ciurit. fie de fie de <coughs> mi-am amintit chiar nu mi-amintesc nimic din ce am spus când am spus să trăiți bine Cui fi vrut să spun ce fi vrut să spun mă întreb și acum oricum fiecare a înțeles ce a vrut. Că nimeni n-a priceput că asta e maxima mea. De o mai fi să fie și democrație. Cei din stânga să scrie cu stânga, de la stânga spre dreapta, cu litere înclinate spre stânga. Cei din dreapta scrie cu dreapta și drept, de la dreapta spre stânga, Ca așa e drept. Fiecare. Și ca să nu se întâlnească prea des, unii încep scrisul din colțul de sus dreapta, alții din colțul de jos stânga. Și fiecare își vede de treabă și de interes în grupul lui parlamentar. <coughs> Până când se ajunge prin consens la o lege și legea reciprocă e valabilă, o lege scrisă invers, de la coadă la cap, pentru a asigura continuitatea la guvernare. Un rând ar fi de stânga și-ar trage la cea, un rând ar fi de hăisa și-ar trage la dreapta, ca arătura boulului, așa... Biciuiți-mă, beliți-mă, trageți-mă în țeapă, până când o să înțeleg și eu ceva. Ba, chiar că îmi vine să mărturisesc că n-am spus un să în viața mea. Nici n-am scris scrisoarea a patra și nici nu-l cunosc al patrulea bocare, un NUL! NUL! Scrisul de jos în sus pe verticală ar fi bun pentru cei care sunt în ascensiune, iar de sus în jos ar scrie pe coloane pesimiștii care vor pleca de la guvernare. Astfel s-ar ști precis și n-ar fi nevoie de scrierea cu cerneală simpatică, care oricât ar fi de simpatică este la iveală cu zeamă de portocală. P.S. Scris pe diagonală, și în scrisul tip săritura calului mic, apare doar în vorbirea cotidiană a lui Băsă și a lui Boc. Atunci când vorbește Boc. Auz la ei, căci ca că am spus, va de mine, cum să spun? Cum adică să vă spun să trăiți bine? Ce bu cum să spun eu așa ceva? Poate a zis altcineva. Poate n-ați auzit bine. Unde m-ați văzut pe mine să fac eu urări de bine? Eu în viața mea n-am zis așa ceva, vă jur! De câteodată i-am zis, sunt să trăiți lui pușcatul, dar după ce l-am ciurit Că noi doi un cod al nostru, se crede vorbit, pentru a evita publicarea operelor lui alese, care să înceapă de la sfârșit spre început, să se termine cu prima pagină cu începutul, s-ar putea scrie pe hârtie ca în orice democrație făcută sul. Că sulul e mai igienic. Pentru cei în robă, lectura legilor ar fi mai ușoară dacă hârtia ar fi rulată, reciclată și adnotată și ar fi o bandă mobius. Toți ar fi egali în fața legii fiindcă hârtia ar avea o singură suprafață. Nu tu față, nu tu dos. Și nimeni n-ar mai înțelege. Ce? Nu e nimic de înțeles. Că toți sunt înțeleg și trebuie să înțeleg numai prin semne. Că descifrarea legilor se bazează pe semne de punctuație. Nu contează textul de lege, doar contextul. În ce context aș fi putut eu spune așa o erezie erată cum se spune? Niciodată! Și vă repet pentru ultima dată, torturați-mă cât vreți și mai puteți, Faceți mi ce mi-ți face. Da, recunosc, n-am spus așa ceva și mai lăsați-mă în pace, că nici nu l-am atins, vă jur. De abia am cardit un pumn în moacă și un șut în cur. În legătură cu rocada mică, a mai vocalilor, uh, s-ar putea în loc de Deanu să vie Ceanu. Că oricum, nici măcar Videanu nu știe ce a cumpărat Deanu. Dacă o vrea și Ceanu în loc de Deanu. La erate se pot băga toate. Rocadele consonante, cu boc în loc de boc, ca la ștefata, ștafeta de 4 ori 4, când Boc îi predă ștafeta lui Boc. Dar rocada cea mai super tare ar fi o disimulare de rocada mică în rocada mare. Și rocada mare peste rocada mică, ambele simultane. Doar astfel Boc ar putea pleca de la guvernare la 400. Și Băse ar pleca la Palatul Victoria. Astfel, cuvintele n-ar mai avea niciun sens. Și de ce ar mai avea? Important e doar refrenul cu Băsescu, nu cu Nenelu. Înțelesul e o hip Pe fond Vuvuz, tot mai Vuvuz. Acesta e limbajul pur făcut doar pentru auz. Cât mai confuz, prin trec vitezul întrainat, dar și el poate fi făcut tăcut. În limbaj tăcut e nevoie de un mut și de un surd. Datoria celorlalți e să-i devoteze pe cei doi mari reușit să inventeze afișele electorale și semnele de circulație care duc la ei. Pulanul indicator spre urna de sector. Alte semne, tot fără litere și fără cifruțe, sunt însemne semne la casele de marcat pentru anald. Fabetele care ne ia banii, că doar atât au învățat să se folosească de prostia umanilor. Atențiune, omani! Urmează un comunicat important pentru țară. A fost un fleac. I-am ciuruit. Alo, tovarăși! Ce dracu? Acum puteți să vă întoarceți înapoi liniștiți la desenele voastre pe asfalt că ai aia v-am dat cât mai mult asfalte și la grafiti pe garde, că de aia mi-am pus alt gard. Acu și box a întors la secerat și la cosit și la caligrafia de pe garduri, că de când băncile de sânge de culoare au dat fariment, amendament de culoare, sunt cei care nu sunt pur și simplu de culoare portocalii. E bumă băncilor de organe, de culoare și epoca ciomilor. Corul vuzelelor însoțește fiecare mișcare coregrafică cu un ritm adecvat că altfel se operă un organ și altfel alt organ bolnav Până și ciurarul s-a întors la spoit cazane și alambice, ghici pe ce. Fiind complet depășit de linia melodică din epoca post-ciuruitului. Legea s-a pus în operă fără interpolări și cenzurări. Scrierea și descrierea legilor cozilor ar mai trebui puțin popularizată și pentru omanul de pe stradă. Așa că acum e chic, plimbatul pădric și scrierea testamentelor cu noile pictograme caligrafiate pe cur cruci. Aici e aici. Așa s-a călit oțelul și tot așa s-a borșit oțetul de nu se mai putea face diferența între toată lumea vine și ia manele și vuvuzele de la tinerețe până la bătrânețe, iremediabila tristețe de a avea și a tot avea vuvuzele și manele. Vuvuzeaua manelând țărmii și menind, maneaua vuvuzind timpii, că asta e menirea, revenirea la boc, I-auzi cum vin Vin din toate cele patru Vuvuzări De peste vu mari. Și vuvuțări vin în vizite de bine, toți de al de tine, de atât trăi de bine, tribuna vuvuie lasă trăițuri bine.